Atlantikoaren beste alderat goazen, eta beti ere aipatzeko ipatzeko. E, estatuatuetan bizi den bizidean euskal egitak bat, eneko aspe, egunon eneko? Egunon, mundu guztiari. <laughs> mundu guztiakit gure entzuten ari den, parte txiki bat bai, hasteko. Ba, eniko, behar bada, asia itzin, zure aurkezpen bat egin ginezakez u zientzialaria zira, eta NASA ospetsuan ari ziren ikusten? Bai, bai, horrela da, NASA eta Stanfordreko unibertsitatean. Eta zertan e, ibiltzen zara zehazki, ze gaien ingurik? Ba, nik fisika ikasi nuen, e, doktoretza biomaterialen ingurukoa zen eta bueno, hainbat proiektutan abilmurgilduta, e, nasan e, batez ere da astronauten e, osasunari buruzkoa, e, batez ere e, martera joateko misio batean ari naiz lanean, ba, e, astronauten e, ezurrei buruzko proiektu da, eta egin dudana izan da, modelo matematiko bat aurresateko eh, zenbatez hur galduko duten eh, marterako bidean eta bueno ba genuen eh, gehiengoa osteoporosiarekin bultatuko eh, zela. Base. martera Juan eta Etorri hiru urte dira mm -hmm. eta gero stanforren ba batez ere biomaterialekin ari naiz lanean eh, biomaterial berezi bat hidrogela hidrojela. eta, eta hidrogel mota desberdinekin ba ba saiatzen gara E, medikuntzan e, e, material berriak egiten ba, tratamendu berriak egiteko. Mm -hmm. Mm -hmm. E, bai, baina esan dezala pilo bat e, proiektutan nago murgilduta orintze orainxe bertan. Mm -hmm. Bego beste batean ere izenen du gaukera ahz minzatzeko, ezagatik ez. Mean ara, aktualitate beroak interesatzen gaitu, Estatu Batuak hegialde e, handia da eta kor birusa pixka bat berantago iritsi bazen ere, Uh, orain, eh orain egialde unkituenen artean uh, dugun unkituena da ze giro da garaiontan estatu batuetantzuk nola pertzibitzen duzu Bai eh, zuk esan bezala eh, pilo bat ildako egon dira eh momentuz eh datu ofizialek esaten ligute 42500 egon direla eh gero ere bai kontutan hartu behar dugu eh, estatu batuak oso herri zabala dela Adibidez, mm -hmm. eh, milloi bistan leko ez da, ez da hain txarto, eh, zifra hoiek ez dira hain larriak. Esate baterako, lehenengo herria, ba, milloi bistan leko, sen bat hildako izan dituen, eh, Belgika da, tamales, eh, eh, Euskal Herria izango zen bigarrena, eh, erre independientea izango bagiña. Mm -hmm. eh, beraz, eh, E, Miloibiztan lehiko Euskal Herrian egoera larriagoa da, estatu batuetan baino. E, hori bai, e, hain handia izan da, estatu batuak, bai egondirela, estatus-estatu oso egoera desberdinak esate baterako. New Yorka asko e, ipatzen da? Ze, barkatu? New Yorkeko egoera asko ipatzen da? Hori da, New Yorken e, o, txarrena izan da. New Yorken e, oso larria izan da egoera, bai hildako kopuruak bai eman dituzten positiboak eta gainera ez dira behar bezala bat testak egiten, Ez dira egin New Yorken eta gainera oso, oso berandu hartu zituzten hartu beharreko e, pauzuak e, pixka geldo, geldotzeko gelotzeko infekzio kopuruua. Ordea, ni, ni bizina estatuan, Estaan egoera oso oso desberdina da, eta batez ere ni bizi naizen herrian, San Frantziskon, pentsaezazue emango dizuedan dattuari buruz. E, San Fraziko hirian e, ia milioi bat biztanle gara, zorzi e, zortzierehun e, eta laurogei mila biztanlegara eta momentuz eta bakarrik kakotzen artean bakarrik hogei hildako go dira. Mm -hmm. e, hau e, Euskal Herria Euskal Herria transplantatuta izango ziren gutxi gora bera, eh, irurogei hildako, edo, edo irurogei tamar hildako, goazen esatera. Eta ordea, egon dira, eh, mila bosteun baino gehiago dakizuen bezala. Eh, beraz, eh, eh, estatu batuetan, ezin dugu esan, argazki bat dagoela, bizik eta o, pillo bat argazki estatu desberdinetan. Mm. Eta sekretua da ere bai, eh, amen San Francisco eta Kalifornian, E, irurogeita bost urteko gorakoak gutxi direlako, euneko ama irua. Euskal Herriarekin konparatzen badugu, Euskal Herrian gutxi gora bera da, euneko hogeia, irurogeita bost, e, urte baino gehiago direnak Beraz, e, askobe gogorrago jo egin du Euskal Herrian horre ere bai. Hemen San Francisco noso harin, hasi ginen e, neurriak hartzen. E, Oficialak etorri ziren, e, martxoaren bigarren astean, baina niko goratzen dut ja e, Nasako basean eta Stanfordreko Unibertsitatean e, Otsaieko azken nengo astean erdiutxik zegoela eta, eta ja esan ziguten e, martxoko lehenengo nengo astean lanetik, egiteko, etxetik egiteko lana. Mm -hmm. Beraz, eta, eta beste goza bat izan zen, maskararen erabilpena. Krisiaz izenetik, merkatura zen merkatutan edo dendetan amenia jendea ikusten zen maskara erabiltzen. Mm -hmm. Beraz, infektatuko purua olan, ba, murriztu egin zen asko. Mm -hmm eta gu gau de iparralde bezala, e, paseoak eman alditugu egunero, bai. kirola praktikatu eta bar, badakite ah. iparralden ere bai, bai. egin aldu zuela, baina egoalde ez, bai. e, beraz, e, bai hori da egoera. Mm, mm. Aipatzu zuzu lehenago le, le munduko sasun erakundea, or, behirri bat izan zen, e, Donald Trenpek jakin arazizuela, ba, dirustatzea moztuko zuela, eraso hmm. bat izan, bai. izan zen, E, beste neuhi batzu ere hartu ditu, e, imigrazioaren e, gelditzea eta... badira dira alako, Donald Trumpek e, oitura duen neuhi e, entzutetsu eta berezi batzu. Ze, ze, ze nola ikusiak dira horiek? Nola hartzen dute biztan olako holako, right. holako jajera bat edo? Pentsatu berdusuena da Laisterdia da tosela uteskundeak. Ordun eh e, Trump eh orañarte bere estrategia zen ekonomia ekonomia ekonomia, ez? E, eta se pasatu da eh coronavirusaren krisia etorri dela eta bere kakotzen artean indar handiena, zela ekonomia pikutara joar zaio. eh Zaiatzen ari da ba, e, eskuineko eta, eta eskuin estremistako e, ba, bosa ematen dion edo dien hoiek e, ez galtzen. Horregatik adibidez, artzen ari da hauek e, esate baterako e, etorkinena, ez? Eta gainera adibidez, niri, niri ba, afektatzen dit. Ze orain justo biza aldatu behar nuen, eta biza guztiak eh, paratu egin dituzte. Gero ere bai Europar batasuneti zengen areatik ezin zara etorri, hau da, ni orain eh, estatu batuetatik eh, Euskal Herrira joan nahi badut adibidez, ba eh, ez, da, ez da kasua izan, eh, baina imaginaritu ba familia nagai bat badut edo dana delakoa, ni ezin izango nintzen bueltatu oraintxe bertan eh, ez direlako usten etortzen Europar eh, batasunetik datozenak. Eh, gero ere bai aipatu duzu eh, E, zera, e, munduko osasunerakundearena, e, e, hor eginduena izan da, irurogei egunez e, izostu. Ez dut mostu, e, behin betiko, baizik Dos. eta e, izostu, irurogei egunez e, egoera argitu arte. Ze pasatzen ari da, bertan, e, ba, akizue Trump, e, beti, Trumpek beti esaten duela America first, es? America mm. lehenengoa, eta gero ja, ba, multilateralismoa ezaten dena, es? Ez? ta e, munduko osasun erakundean pasatu egin dena izan da e, Trumpek e, atzera bot, trampatzera bota egin dela eta ordun Txina aurrera egin duela ez Txinak. Eta Txinak e, hartu do, e, hartu du botere handia, e, munduko e, osasunerakundean adibidez e, ba, bueno, ba, besteak beste... E, Así da e, ba, diagnostirako gomendatzen bai mendebaldeko medizina bai txinatar e, medizina tradizionala eta ni zientzialaria izanez esan behar dut ez duela inolako eh zera e, base zientifikorik edo evidentzia mm -hmm. zientifikorik funtzionatzen duen baina txinaren boterea ja nabaria da eta ordun Trump egin, Trump pasatu dena da ba haserratu egin dela eta esan du bueno ba 400 milioi hauek e, urtero ematen ditugun 400 e, milioi, milioi hauek ez dira suentzajoango e, hau argitu arte. E, logikoki ez da batere eh e, zera ez, e, neurri orain pandemia baten erdian e, eta oraindik jakin gabe leku e, behartsuago batzuetan lan joko duen esate baterako e, Afrikako hainbat herritan edo Latinoamerikako hainbat herritan oraindik ez ditugu datuak jakiteko zelan joko duen, e, ezinduzu duzu e, dirruak ke du olholako e, mm. erakunde bati. Dena ba, munduko importanteena, osasun arloan. E, beraz nire ustez ez da, da fillibili Trump. Mm -hmm. Eneko aspe, beraz, zurekin eh, bukatuko dugu elkahizketa orain, ara ere bukatzeko eh, zu fizikaria zira, eh, goi mailako zientzialaria, behar da bukatzeko gogo eta oroko bat, eh, krisia sanitariontaz eta kudeatua ahizan den eh, manera horretaz, ez da gitzetzuk eh, sí. bat eh, atzerapen piskataktutaz, ze eh, ondorio edo aterazenezake ola bitz ez. Ba, eh, ez de... Nik eh, esan behar dut, ez nuela espero, hain gogor jotzea eh, COVID-e meretziak eh, Euskal Herria. Eh, gogoratuko dut datu hau, eh, bigarren herria gara munduan, eh, eh, zera, eh, hildakoak milioi biztanleko belgikaren atzetik. Beraz, eh, mundu mailan oso leku gutxitan jodu eh, guri bezain gogor, baina, klaro, oso oso zaia izango hasieran neurri egokia kartzea. Bai, e, Italiaren kasua e, gure muturrean zegoela, eta ez genuen behar bada harin e, ibili, e, baina esan bezala, e, orain bakuna heldu arte, e, gu gara bakuna. Eta, eta horretarako, ba, nik proposatzen dut, e, game hitza ez dela G, garbitasuna, badaki gori ondo daki gu, eh? garbitu behar ditugula ondo eskuak, eh, aurpegia zukitu, higienea, etxean ere bai, gero A, izango zen aldentze soziala, ba, metro terdi, bin metro terdiko gutxien aldentze soziala hori eh, E, burua neuki e, ba, adibidez transporte publikoan edo, edo den detara joaten garenean eta gero ME gain horretan da maskararen erabilpena. Nik bai gomendatzen dut leku itxietan, etxetik kanpo, leku itxietan e, transporte publikoan eta bar bai mantentzea e, aldentzea eta e, maskara erabiltzea. E, txertoa heldu arte... Es, oso zaia izango da, ba, dibidez, estadioetara joatea, mm. e, futbol partidu bat ikustera, do rugbi partidu bat ikustera, esate baterako, e, eta, bueno, bat txertoa e, gutxienez urte bat, urte terdi bat e, pasatuko da, txertoa, eldu arte, beraz nire ustez, txipa aldatu behar dugu, eta, eta tarte honetan, ba, ba, desberdina izango da, gure jokaera eta gure bizitza, baina alik eta lasterren E, zera txipori aldatzen hobeto. eta hemen diklusatu nahi dut e, ere bai bukatzeko ba, iparraldeko lagun guzti guztiei ba, animo pilo bat bidaltzea eta esatea e, eta zi hurregotea hau pasatuko dela denbor, denbora kontu bat baino ez ez dela eta eta ba hori e, anim, animo pilo bat e, edehki, Kaliforniatik edek ki ba, eneko aspe e, miliskeg gure galdei erantzunik Eta bezalibatak te, agian? Mia ezkerzuei eta nahi duzu benera arte, bezarkara ondio bat,